dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Tanëllazer në, në takimin e fundit kemi përmendur porosin e Imam Shafiut, Allahu xhalle valahem sheroft, e cila përbënte në vetë nëse më thật një varg msimesh dhe porosish që i dha ky dietar i madh në fund të jetës së tij. Ndërsa sodjemin takimin me porosin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 Porasin e imam Ahmedit Rahimahullahi, Ahmed ibn Hambal, Allah më shërofë që edha në fond të jetës të ti. Kosh është imam Ahmedit? Êshtë një nga djetarë të mëdhajnë, i cili ushua në të gjitha shkenca, dhe që nërishë në shkencën e hadithit, në mbledh në hadithit dhe ruajtjen e fjales dhe porasimet e Muhammedi sallallahu alai sallam ishte njohur për udhëtimet e tij dhe ishte njohur gjithashtu për praktikën e hollsishme të tërë asaj që e kishte dëgjuar dhe e kishte mësuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj si shoqërues në rrugtimin e tij e kishte gjithashtu një njeri që quhet Yahya ibn Ma'in. Dhe këta dy, kudo që dëgjonin se dikush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 Jo të gjithë qysh me më araba Imam Ahmed Rahimullah jetante në Bagdad Nësë atërë ishte qenë rështetit islam Dhe ishte gjithashtu një metropoli madhë Ja soj kuha Por jo të gjithë njerët jetani në Bagdad Dhe një dit dëgjëj Se një jetar i quajtur Abdur Razak e Sanani Kështë e disë hadithë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 E atë liber se kështë e me veti. Dhe e gjithënë në mundësia me bondë një gabim të transmitim. E gjithënë në mundësia. E përse kështë djetar i madhë, por aja që ulemat i kanon daptë për pikrija një transmitim, do të dikush e ka pas të tëksuar shumë përmendësh, por dikush se ka pas përmendësh shumë të tëksuar e ka pas me liber. U gëzukë bashkë ullëtari ma Mahmed e Rahimullah, Kër e takuëm këtë njeri Të tashë edhe pojë pojmë haqën Alhamdulillah Edhe kër shkërën në Medina A ti së kemi obligime të haqën Edhe rrimë Medina edhe i marëm hadithet për sliri për këtë njerëm Imam Ahmed Rahimullah thë jo Jemi nisë me i marë një men Edhe këna me i marë një men Nga se një shkërën me në agabu këtë njeri kë liber, Për asaj që ka ka libar për neve është e kushtushme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 Por vazhdimisht kështut a i vrapante në mbledin e hadithet përgambërën S.A.W. So Sa që një dit do tëtë e përfundoj maren e haditheve nga një djetar dhe me vrap dolin nga ndaj ati përshkute tjetër djetar me marë hadithet. Sa so që nuk ishte ku me i vesh në alët. Atëherë një njëri në dolin në rrugë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe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 Nga se kështë parasys, e parasysë, të mëndërsa kjojë e dinë qëka përdo në baba, tha, qëka përja përsharët, tha, përthat, gjisët mjë aqilë mësë me harru me ilanë nërmes gjisët e bapëtën. Nga se sëneti përgëmërë sën, të thonë, kështë lanë dhurët edhe, gjisët me ilanë, tha, e kërë indihmohën milanë dhe gjisët, u qetsu edhe u borra hatë, tha, pasit përfundeja vdesin, i dulë shpirët, vdeshë rahim e ho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 Lafdojmë përfitimin për njerëzve Por aqë i punam për Allah Aqë i punam për Zonjë Gjellarën Hu Aja ka dirën të Zotit Ashtimu që me livdua e me livdua Përta të, të shkevë bëtër shqecim Lemra hadë se unë i kam me dikun tjetër Unë e kam dikun galin dikun dikun tjetër Andaj kështut imam hame i dhe rajmullat bëndë dhe në Fund tjetë së ti Si kur që që ka të në lezër Porosia ti më te për është praktike Se sa teorike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 Ma shumë mësojnë pëjtëje njezit në mënyrë të heshtur se që mësojnë në mënyrë të folur. Pra ndaj, imamë fëndër e himullat më të vërtet, nuk ka në ujme të regu se si ka qenjetë ati. Në njëri që në kësi rëthana edhe në këtë situatë të vërshlirë, subhanë Allah, ja prëmëcit madha dhe nuk botë rahat dhe në il il il ilanë dhe gjishat mirë të, që ka të mërmënja në mundë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 dhe sa më afer vdekesit, në nuk e tim kërë vdeka, po jëndë dhe citatë e ndë smunit që njëri dindë i dikun që i përgat i ka arfunit, e po? E njëzëa kërë ishtu i, i arfunit, të u dëpsu. Ka njërë që i falet në qëta 50 jetë kërë të smuhet në të fund e dhe namazën, s'pomuj mu. Nuk përmuj po mu falë mu. S'pomujet ashtë abdes me mara së kurqa. Djetarë në kam su se njëri edhe në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 i molisur, i lodhur, i braktisur nga obligimet. Po sa so më tepër të kujdes, më drejt për detalla këtu. Pa dënia se për shembull, Teresa është i smut, mos se ngosni, mos mos i bën të spihet këtu. Qitalet bën më shumë. Qita shumë më tepër të bën. Sa më shumë të kërnë të bën. Jo më ngarku për te, mundesisht jeni më lodh. Po ai vet duhet të me kon i interesum që në këto momente sa so më tepër apo tjetë i përkushuar në lajën lewala nga se nuk din më qëka e fitan apo ti në fund vëllaj po ndrashta një Subhanallah më te për e thën në fund tjetës tënde mund tjetë vendimtare njësë ku tjetë për Allah të manduar një fja la ilahi lëllaj më te për e thënë mund tjetë vendimtare njësë ku tjetë për Allah të manduar nuk din të për këtë asuja vëllaj kër i këshu njështë të mdaj musliman djetarët isha se sa Sa ma shumë vjetë kanë bo Apo Në të kuptim sa ma tepër janë afruar vdekës A që ma tepër jeshtë shtu energjia Edhe elani për punë dhe pribadet Sa ma tepër Përndaj pra sa ma të vjetër kanë qenë A që ma aktiv në atërëm kanë qenë Dhe Allah gjelë dhe u ala Mështëta e s'ka mujtë me jetë shumë Po nëse s'ka mujtë me në në komë shumë Kura në kanë lezu shumë Nëse s'ka mujtë kura me lezu shumë Të spi ka bo shumë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 Ese njëri ka një hyri në këtë dunjoje dhe ka një dalje, apo, qështu, qështu të dunjoje? Je ke hy, dhe tash je duke dal. Gjdo di që ka lënë, a i më afer hyris apo daljes? I më afer daljes. Andaj sa më afer daljes, aq ma aktiv. Nga se kjo dit nuk thejet, mo. Apo, kjo, kjo se va për që i të e marrë sot, tash, duke ndëgju këtë legjat në këtë ku, a mund është me enzon, mo, kjo është kaj. Kush e ka marr, e ka marr. Kujt i ka hub, i ka hub, le të të kçilme e kompenzoj diku ndrysh, ama për këtë për këtë në ai për këtë mëzhdris burfon. Për këtë sapo që e falem, shkoj. Kush e fal, elhamdulillah e mor se wapën e xhamatis. Kurse ka fal, Allahu ja kompenzov diku tjetër ose e fal, për dyshë kjo ka shkuar atë. Prandaj nuk kompenzohen detet. Koha është duke shkuar. Prandaj besimtari më duhet që detet të vjem Në dit e dalës për kësajbote, sa më atë e për të me për kësajbote. Dhe kjo të me konë, jeta ati. Andaj një njëri e ka shëqru Imam Ahmedin 20 vjetë. 20 vjetë, të të të se komëshu, komësh. Kumë nëhet me ta edhe kur të kurka qenë në vend vetë, edhe kurka qenë në uthtim, edhe kurka qenë në përnaje edhe. Dhe, ju ka mundës u me nëhet me ta shëq peshë. 20 vjetë, të të kumë nëhet me ta. Thë ditë për ditë e kumë pa, duke Ditë për ditë më aktivem, kërë për luodhë që ta ka thonë tejnë e ka pëjtë Kërë ki më nole burtë, ka o në kurbinë varë që atërë së mos mëjë që atërë në olë në atërë Nuk duhet besim tërë me konë përsham periodikë Une që 5 vjetë në gëj dërsë balë Për gjenetë kërkujtë rëndë në mësë alëshë apëtëm Heqë, mësë alëshë rëndë në kërkujtë për, për gjenetë kërkuj si kërkuj gjenet. Gara për gjenetë, gjenetë Gëra që sa ma te për me fitu Nështuji, nështuji, une me gjemat Që tërda djetë falla me gjematëne Ta është ka pak me lëshu Jo, bashkë që të remunohu sa ma te për me kon Aktiv mu falë me gjematë Muhammedi sallësallëm Jo e dini Në fund tjetësi sa so, Ka pas lodhje dhe vështërsie I ka pas ato agonit e vdike Sikur se mua kam përmen A e dini që Për dy krat e kam pru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 me një brengë dhe aja brengë e përsilë gjithmonë qoftë është nashë, qoftë ismurë qoftë në rini, qoftë në pleqeri, qoftë në fund të jetës së ti dhe nuk i azbut këtë brengë asë kush dirës taku të takuat malonës o gjerë si kush që i kemë në mendë, aja është brengë e punëve të ti brengë e jetës së ti brengë e mëkatëve të ti vendimit ti, të tij falës nga Allahu te xhehen nuk ia zbut kët me dhjetra apo me qindra apo me mira lavdotat e njerëzve që ia zbutën atot mundun këti bota munduhet li vdu pason më mos ki gane mos më sa mos sif xhenet ti kush ka me hi valla ka të rrez të bëjnë përstypje që ne mëzi çapatutna a ne mos bëjmë përstypje lavdotat të njerëzve në kuptim të Asa që që i ka që vazhdimisht me shtu. Asë në njerët i në të shku mirë, po, si kërështë atë popër, i marrin qaf njerështë. A i bolë mirë këtë të punu, të angazhu, të kontribu, të dhonë, njerështë i thonë, ma shalati, ma shalati, të i thon, mashalati, mashalati, të qka ke bënë, të qa përbënë, po këllam kja të silet në kokën e ti edhe. Një kurë dhëtë, po, një me u në, qëllëshej ka pak, rëndë, një kurë Njërë që të lavdo të ju, Allahu është përblev t'juve Po, unë i di do punë mire që ju se dini Unë i kom do halët mija që ju se dini Andaj unë e popunaj me halët e mija, me bregat e mija E jo me lavdo të juve Nga se, deri sa nuk të tëtë Allahu Ti djathës Deri sa nuk e një që të qalë Pizotë i gjellë gjelalu Rahatë së unë është Allah E kur e nishtë Si kërsa i sahabia Sahabba, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kaqë një grup të ashabëve, më luftonin fes. Pse më luftonin marr atë fes? Çka ka buar ata? Ja u kaqë pejgamberi para mendonë, kanë kërkuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Më ua drgohu disa njerëz që uamsuin Kur'anin." Ja ka drguhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hafizët më të mirë të sahabëve. Përvonë i ka zgjedhë njerëz e kur'anin më të mirë dhe u ka thutë Ëm Sufit ata e kanë tradhtuar pejgamberin sallallahu alaihi dhe ja kanë mbyt njerëz. Në pabes. La fal, pejgamberi më ka dërguar një ekspeditë të sahabëve që më edukoi këta njerëz, për shkak të dëmë që kanë bërë. Edhe ka udhëj këtë ekspedit një pjesë sahabët pejgamberisallallahu alaihi dhe fillim të betejës është godit. Edhe kur e ka pa, po, normalisht vetën që është godit, edhe ka pa po që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 Marrte pjesë nga plaga, si më thonë u godit këto, tash e rrjedh gjak, marte marte gjak nga plaga dhe thon te vetes, "Ka ftyra fustu wa rabb el Ka'ba." A kish tash mundesh më thonë se kështu ve. Apostelët vërtet kjo është një një sihareç, kjo është një pergazim se po vdes Newton ders me fizikë, duke mbrojtur njërin e vendit, duke mbrojtur njëri fjalën e Allahut, duke mbrojtur njëri pragun e pragu shtëpisë vet, kjo është dhe kjo fizikë që i gëzot njërin që fësë i ndod njëtë në kësëta i votën pandaj njërin nuk ka që ka mugëzu shumë dhe nësa nuk ishe shenjat e drejt për drejta të përgzimin nga në Allah Gjellewala se po, fitoha për dhe tërë nuk i arsujem unë ala kërë fër arsujem së kështë e unë ala asë në namaz, asë në agjerim asë në sëdaka, asë në marë të mësimit asë në punë të mira, asë në asëgjë, në qëka do që i ke bu mirë, gjithë mundohë tjesht në shtim e sipër. Gjithë mundohë tjesht në shtim e sipër. Dhe bërë një vetës të në përjtje sëdë. Në qëfar aspekti unë e sëdë, do tje ma i mirë se dje. Për shemë, dje o lamë ka buva kia, një tre namazë një ku në falë të safë tretë. Një falë me gjemotë, ma mirë më që ne bënë, se në gjemotë e kon po ju force of street a sot du mi fal çka tet na mora dijeshi që con force of street sot du mi fal ku soft kvar ai e mamir po mamir jafë dia për shembun kum thon baje gjithë shpeshara apo për shembun kum thon subhanallahu bihamdi që kushtoj kë fjalë mëta është i kuponi 200 euro dia tën sot du me kon në këtë drejtëm këtë thënë një për një 50 herë mire, më mirë apo me thonë 50 herë më shumë dia në 50 cent di komo sa dako. Ciao, ani, alhamdulillah. Sot po duhemë don 60 cent. Por 10 cent më kon më e mirë, më hajë rreth. Veç muslimanë kon rrapa. Veç ne jamë shku për para. Për një cent, për një subhanallahu bihamdi, për një hap pa përpara në xhami, ani. Me çësuria, një banom pa përpara. Për një msim më shoh, alhamdulillah. Dihet çto se kom ditë. Sot mësova. Po mundomë kon gjithmonë për para, ka se këtyë muslimanë që dietojnë kënaqë. Andaj aje që kështuja ta Wallahi s'ka që vden, që që që vjen Dekja në ryshe Po së duke bo mirë Ska që që që që vjen dekja në ryshe Po së duke Nëzituar dhe shpejtuar që ta zbatan Porosim dhe mësimin e Muhammedit Sërëllahu al-sërëllu E a ka ma mirë të nërojzër se njëri Wallahi Në momentet e galeve dhe derteve Dhe brengave dhe ngarkeseve Të smunis e vdekes Njëri në të zaval Që të të popullu në të lashe, Me pasë gale se A i ka fërku mirë të ose Në kamësu përgëmëtë me fërku mirë gjishtë në të Ose E falë a mirë që ta E bunë a sunetin mirë E sa i drejka I ka 4-7 sunet 4, 4 farzë 2 sunet A i ka 10 kret Normal Dhe që farzën me falë Obligimi largot Se sunetit Mirë po Mirë po Heshia Pasimi përgëmëra A i bëtë jasë i ka falë sunetet Pëndaj Pëndaj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 e që nuk dhjetë kër i vjen fundit, nuk dhjetë praskjan, por që me të rritë kur do qëtë vje, dhe në qëfar do rëthane qëtë vje, të imi të sigur të se biografia jetës tonë dhe e kaluarajon, do tjetë një garansë për neve se nuk në përshë në Zotë i Gjelle Gjelle Luhuda, nuk në dorëzën në vetë tona në këtu momente, kur më shumë të kemi nëjë për përkrajinë dhe përforsimin nga anë e ti nda i lutën Allah në gjellëvora që Zotin Gjellëvora tua përfundan këtjetë me punës mira. Tua përfundan me kënatsin e Allahot a të gjellë, me përmendit e ti, me bëmirësi, nga se, si kur që si e përmenda me ertë, pa e përfundoj, si kur kemi jetuar, kështu dhe të vijë edhe fundi, dhe si kur vijë e fundi, kështu edhe bëhet rinjallia dhe dalja për Allahot të manuar. Andë Allah në mundësot të jetojnë faqe barë Dhe Allahu gjëllë ola në ruhe që mështë koritë e mi të bua mihur. E në mundësof që dhe dalim nga kjo bëtë faqe barë, dhe Allahu të takojmë faqe barë, e të ndëgjojmat si hareq atë mjëzët madhe, kur Allahu i thëtë robët vetë, ta ku fali. Kretë që ke bëtë falë me kje dhe ketë që ke bëtë mira, ketë prënu me kje, ketë ka bullë t'i këmo. Nuk ka për ty diqka të të pasë djathas. E djathas djetë ka është rruga pë اللهم اغفر و مجنناته نار و غزا جهنميت ما كاش بردو فون زوتيش برليتو صلى الله عليه و على ال وصحبه وسلم تسليما كثيرا